Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil al alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ba'd Ikhwani wa akhwati A'azakumullah Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Mempertemukan kita kembali Dalam pembelajaran bahasa Arab Yang mana pada Ahad yang lalu atau pada pekan yang lalu kita Sempat terhenti Dan insyaAllah Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada ad-darsul khamis Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima Safah Sittatun Wa Ishrun Safah halaman Sittatun Wa halaman 26 Wa Alhamdulillah, ad-darsul khamis hadha kodakoraknahu Pelajaran kelima ini sudah kita baca, dan sudah kita baca pula beberapa latihan-latihan setelahnya. Tapi tidak mengapa, insya Allah malam ini kita akan mengulang sedikit sebelum kita lanjutkan pelajaran ke halaman berikutnya. Dan anak harap mudah-mudahan pada satu pekan yang lalu, Antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang di rumah Yang ikut bersama kita mempelajari bahasa Arab ini uh, Muroja'ah di rumah Karena kemarin kita sempat terhenti dan ini satu kesempatan sebenarnya untuk mengulang pembelajaran Mengingat pembelajaran kita sudah cukup banyak Dan saya yakin banyak sekali mufrodat atau kosakata yang telah kita Temukan dalam buku ini Maka untuk memudahkan Antum untuk mengikuti pembelajaran berikutnya Adalah Antum memiliki modal dari kosakata yang telah kita pelajari Jadi sepertinya anak sering sebutkan Anak tidak ingin Antum yang sudah lama belajar Lebih-lebih dari awal pembelajaran kita Dari halaman pertama buku ini Ketika sampai ke halaman 26 ini, atau nanti halaman-halaman berikutnya, Antum setiap hari seakan-akan baru seperti Tilmi Dunjerit. Murid baru. Baru belajar saja. Seakan-akan baru hari itu Antum ikut. Karena semua Mufrodat yang kita terpelajari, Antum telah hilang di, di kepala kita. Ini ini tidak benar. Ini pembelajaran yang sangat tidak efektif. Baik bagi anak, dan juga bagi Antum. Bagi anak, karena anak akan kesulitan mengulang kembali. Makna-makna kalimat yang telah kita pelajari Antum tanyakan lagi Dan lebih-lebih bagi Antum Yang e, Kesulitan dalam menerima pelajaran Padahal semua mufrodatnya Atau sebagian besar mufradatnya Kasoh katanya sudah kita pelajari Maka Tidak bosan-bosannya kita tekankan kepada ikhwan dan akhwat Baik yang di studio maupun di rumah Yang ikut bersama kita dalam pelajaran bahasa Arab ini Untuk terus mulaja Jika ada Kesulitan memahami makna satu kalimat atau kata misalnya Dan Antum tidak punya kawan di dekat Antum yang juga sama-sama belajar di Bahasa Arab Maka mungkin Antum bisa hubungi Radio Roja atau hubungi Ana maulih HP Nanti insyaallah Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan berapa nomor HP-nya Silakan dibuka bagi Antum yang ingin menanyakan pelajaran-pelajaran eh, yang telah lalu Maka silakan, ini penting Baik Eh, keadaah di studio? Keadaah halukum? Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah taib. Antum ma'akum kitab kullukum Antum semua bawa buku kan? Taib, anzhuru safha 26. Ayat al-aman 26. Nuraji' awwalan. Kita muraja'ah dulu, baru setelah itu nabda' fi darsin jadid. Taib, ad-darsu al-5. Anzhuru kitab untuk ila alkitab antum semua lihat bukunya. Ad-darsul khamis. Bagi antum yang di rumah segera menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal yang kiranya perlu dicatat. Tayib. Undzuru ila alkitab wastami'. Undzuru ila alkitab wastami'. Dengarkan <coughs> lihat bukunya lalu dengarkan baik-baik. Di sini uh, huna alhiwar huna. Dialognya di sini yaduru bainaman ya ikhwan. Terjadi dengan siapa dengan siapa di sini? Terjadi antara? Ha? Ya Duru Baina Sa'idun wa Yasirun wa Aliyun Ada sekadar alik? Nah, Fihi Fihadul Hiwar salah satu uh, Ashkhas Di dialog ini ada tiga orang Yang saling berdialog Baik Unzur Akitabu Muhammadin Hada Ya Yasiru أكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد أين كتاب محمد هو على المقتب هناك هو على المقتب هناك أين دفتر عمار أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس هذا قلم المدرس Aina hakibatul mudarrisi Aina kitabu afwan Aina hakibatul mudarrisi Hia Tahta al maktabi Hia tahta al maktabi Taib Ana atakit annakum fahimtum insyaAllah Alihwara Ana atakit, ana yakin Antum fahimtum alihwara insyaAllah Antum paham semua dialognya Lakin la baasa an nuraji awalan Wa nataakat min fahmikum. Tapi tidak mengapa kita akan sedikit Uh, mencoba entum menterjemahkan satu persatu kalimatnya. Kita mulai dari uh, dialog yang pertama dari Sa'idun. Alkitabu Muhammadin hada ya yasiru tajiman tayahi. Apakah apakah kitab apakah ini kitab Muhammad? Ya yasir? Ya yasir. Ma mana ya yasir? Wahai. Wahai yasir. A. Ma mana ahunehwan? A? Huhnekwan A. Apakah? Apakah kitabu muhammadin Bukunya muhammad Hada ini Ya yasiru yasir. Apakah ini buku muhammad Wahai yasir Jawabannya La hada kitabu hamidin La hada kitabu hamidin Terjemahkan la Had... Tidak ini bukunya hamid Tidak ini bukunya hamid Aina kitab Muhammad. Terjemahan Tayaqi. Aina kitab Muhammad? Muhammad. Di mana kitabnya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Asant. Ah, dia. Di di hunaka. Hunaka? Ya dia di atas meja. Di mana dia? Di atas meja. Di mana? Di atas meja. Di mana? Di Di mana? Di atas meja. Di mana? Di atas meja. Di mana? atas meja. Di mana? Di atas meja. Di mana? Di Di mana? Di atas meja. Di Di atas meja. Di mana? Di atas meja jauh dari hadapan yasir. Kita lihatkan. Aina daftar ammarin? Aina? Daftaru ammarin. Siapa yang menerjemahkan Aina daftar ammarin? Di mana buku, di mana, di mana, Ammar, di mana. buku tulisnya Amar? Jawab huwa ala maktabil mudarrisi. Terjemah ya, ikhwan? Ya, di atas meja guru. Di atas meja guru. Oh, ayo antum jemaah, ajibuh ya, ikhwan. Baik. Qala man hadha ya Ali? Qalamun man hadha ya Aliun terjemah ya, ikhwan Pulpen siapa ini ya Aliun Pulpen siapa ini wahai Ali Jaid hadha qalamul mudarrisi Ini pulpen ya Pak guru Taib Aina hakibatul al mudarrisi Di mana tasnya ya Di mana tasnya Pak guru atau guru Hiya tahtal maktabi Tas itu, yeah, di, bawah itu di, bawah ah, di bawah meja Dia atau tas itu di bawah meja. tahta di bawah al, al maktab meja Uh, satu pertanyaan, soal wahid ya kawan. Yang ini soal. Dimana dahuna uh, fikrah Alaihada untuk melihat di perkataan Ali ini? Dimana yastaamil hia? <coughs> Dimana Ali yastaamil Hiya Kenapa Ali menggunakan Hiya bukan hua? Aji ibu ya kawan? Ajib semua, jawab. Nah, nania ya, Arif Tamar buto. Ah, di mana tamar, tamar, tamar, tamar, tamar butonya? Tamar. Karena Hiya ini kembali ke siapa ya kawan? kertas. Haqiba, kembali ke kertas. Sedangkan tas ini atau hakiba ini ada tanda eh ini isim muannas. Apa tandanya, ikhwan? Anggota tu Sehingga jika ada ta marbutah, maka kita menggunakan hiya bukan huwa. Atau kalau lihat sebelumnya kolam di sini menggunakan apa kolam? di sini? Huwa. Haada. bukan hazi. Juga antum lihat daftar, menggunakan apa daftar di sini? Hua atau hia atau hada? Hada. Hua, ya, kawan. Hua. Lihatlah kitab ya, syekh. Al-maktab, antum lihat al-maktab atau kitab menggunakan hada apa hadi, ya, kawan? Hada. Hada. Anak tesan, semua. Kalau antum bilang Mushafun kita menggunakan hua atau hia? Most hafun. Hua. Ah, hua. Hua. Gimana? Kenapa hua? Lianahum mudhakar Lianahum mudhakar Kerana ahumasaf itu isim mudhakar Kenapa dinamakan isim mudhakar? Karena tidak ada tanda dia Mu'annas Tak marbuto Ini penting sekali untuk diingat Baik Kita baca sama-sama ya khuan Anakara jamaatan Hai ya khuan Istami'amum summa kariru Antum yang di rumah juga Tafaddan Hai ya khuan Muhammadin hadha ya yasiru Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru Baik لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد اين كتاب محمد اين كتاب محمد هو على المكتب هناك هو على المكتب هناك اين دفتر عمار اين دفتر عمار هو على مكتب المدرس هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي قلم من هذا يا هذا قلم المدرس هذا قلم المدرسي. أين حقيبة المدرس أين حقيبة المدرسي؟ هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. طيب أنا أريد واحد منكم يقرأ. أنا منتسبت ورقم بقى. من يقرأ أنت؟ تفضل يا أخي. الكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا. هذا كتاب حامد نعم أين كتاب محمد هو على المكتب هناك جيد أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس نعم قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس نعم أين حقيبة المدرس أين حقيبة المدرس da mudda mudarrisi mudarrisi ya, wa, waddih hadhalha antum yujarikan lagi danya sekarang ayna haqibatul mudarrisi tayib hiya tahta al-maktabi jayid ahsanta tayib wahid ya, akhar yaqra satu lagi man yaqra sabang baca uh -huh. afdal kitabu muhammadin hada ya, ya yasir la hada kitabu Hamidin Naan. Aina kitabu muhammadin <coughs> هو على المكتب هناك نعم أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرسي نعم قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرسي هذا هذا قلم المدرسي قلم المدرسي هذا قلم المدرسي مدرسي مدرسي جيد. Aina haqeebatul mudarris? Si? Darnya antum sambung riyan mudarris. Si. Aina haqeebatul mudarris? Si? Jayyid. Hiya tahtal maktabi. Ahsanta, barakallahu fikum. Tayyib al-akhir, satu lagi. Nah terakhir, man yaqra'? Tafadhal. Tafadhal ya akhi, ya tafadhal. al-kitabu Muhammadin hada ya Yasir? La. Ha hada kitabu Hamidin. Naam. أين كتاب محمد هو على المكتب هناك جيد أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس جيد أين حكيبة المدرس هي تحت المكتب هي تحت المكتب أنا سعيد الآن أنا سأين أنتم يسير. من إخوان يا سيرون و علي و الكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامل أين كتاب محمد هو على المكتب المدارك أين دفتر عمار هو على المكتب المدرسي قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب طيب أنتم الآن من؟ سعيد ياسر. سعيد سعيد. وأنا ياسر. ياسر وعلي طيب فضل أنتم فضل كتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك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 satu orang e, menjadi Said wal akhir yang lainnya menjadi Yasir wa Aliun Anta ya khi akhir akhil karim Said man, ya, man Yasir anta Yasir wa Ali Tafadhal ya akhir karim Al kitab Muhammadin hadha ia Yasir la hadha kitabu Hamidin Aina kitabu Muhammadin huwa ala al-maktabi hunaka Aina daftar Ammarin? Hua alal maktabi al-mudarrisi. Jayid. Qalamu man hada ya aliyyu? Hada Qalamul al mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hia tahta al-maktabi. Ahsad wa rahmatullah. al salam. Gantian. Antum yang tadi menjadi Yasir dan Ali sekarang menjadi Sa'id. Wanta Yasir. Takutlah di akhir kiri. Alkitab Muhammadin hada ya Yasiru? Laa.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 Uh, Diarafnya di sini minal mustahsan aniyah fal. Sebaiknya di dihafal. Dan anda ingat ketika dulu pertama kali belajar bahasa Arab uh, dengan metode seperti ini, guru kita itu melazimkan kita untuk menghafalnya. Dan ini begitu besar manfaatnya, begitu besar manfaatnya. Nah, bukan hanya sekitar bahasa Arab, atau juga ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana antum tahu dalilnya satu masalah? Tentu dengan cara menghafal dalilnya. Nah ini penting dalam ilmu ilmu syar'i dan juga bahasa arab. Menghafalan begitu penting. Kalau antum tidak tidak hafal, tidak mengapa. Asal antum sering muraja. Lagi lagi kata kunci yang sering kita sebutkan dalam pembelajaran ini apa ya kawan? Wow. Muraja. Ana akulaha, anak akul lakum miyahmar. Ana akan bilang ingatkan antum ini seratus kali penting ini. Murajah. Karena e, selama sekitar 5 6 tahun mengajar bahasa Arab ini e, satu hambatan yang begitu apa namanya begitu besar yang sering kita hadapi ketika mengajar adalah at-thalib la, -la Muridnya tidak tidak mengulang. Artinya setiap hari kita bagikan baru saja belajar bahasa Arab ini, anak sering sering ulang karena ini satu hal yang sering kita dapatkan. Yang paling menghambat pembelajaran bahasa Arab kita. Jadi usahakan antum baik yang di studio maupun ikhwan dan ikhwat yang di rumah <coughs> e, muraja. Tep, kita masuk tamari ini. Sebenarnya sudah kita baca ini, ani falah kekayaan ini, ini sudah kita baca sebenarnya. Tapi hmm. la bahasaan nurajai awalan. Kemanas tamir ila e, sofa taliyah. Setelah itu kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Man yakra ta tamarin ada tamarin man yakra saling ya. baca latihan latihannya. Ajib anil asyila til aatiyah. Mana ajib anil asyila til Ajib jawablah. An dari al asyila soal soal al aatiyah. Mana al aatiyah, kawan? Berikut ini. Berikut Hasan. Tadi bawah ini. Berikut atau di bawah ini. Baik, mana akra? Antah. Nuridan yang punya alat tertib. Anta wahid, wan ta sani, wan ta saris, wan ta rabi. Wahakah dah? Paham tak? Kena ingat urutannya secara ini, secara urutan. Antum dulu ya, kalian. Anta... Imamuna Fabar. Oleh Syekh Ayna kitab Muhammad? Huwa 'ala al maktabi hunaka. Huwa? 'Ala maktabi hunaka. Sakana kan antum ditanyai, kitab Muhammad?" Huwa 'ala maktabi hunaka. ada jawaban lain? Halinaka jawaban akhir ya antah yang akhi Ada jawaban lain akhir selain yang disebutkan al-akh Saudara so, kita sebelum antum? Nah, mana satu anu jib jawab akh uh, اخرى. Sami bisa memberikan jawaban yang lain. Kalau tadi ayah ini kitab Muhammadin. Wa al-maktabiunaq. Bisa juga kita jawab wa tahta al-maktab. Ah, sahih ikhwan, okay. ya sahih wala enggak? Sahih. Sahih. Jawaban sahih alhamdulillah. Atau antum katakan? Nah, lagi bisa jawaban yang lain? Wa al-syariri. Wa al-kursi. Mungkin setuju. fil ghurfati. Gunakan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari. Hua fil hakiha? Hua fil hakiha ti mungkin. Alhamdulillah, jadi terasam. Tidak tidak ini tidak bertakul dengan jawaban dialog ya, ikwan ya. Taib. Tidak mengapa antum jawab dengan jawapan sesuai dengan dialog. Tidak mengapa, tapi usahakan ada semacam ee, apa nama inisiatif dan juga kreativitas di sini. Anak minta antum baca jawab dengan jawaban yang yang apa namanya yang sudah kita pelajari kita Aina sani ikwan anta ikra. Ammarin atau Ammarun? Ammarin Ammarin Aina daftaru Ammarin? Sekali lagi, ya khai, ikhra Aina daftaru Ammarin? Jaihid, soal jawab Hua ala maktab ilmudarrisi Hua ala maktab ilmudarrisi Tafadol Hua ala maktab ilmudarrisi Jaihid Ah, indika jawab akhir, ya khai kirim Anda punya jawaban lain Indika jawab akhir Sudah dua kali kita menggunakan ala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 ia, ia tah talmak tapi, ia tah talmak tapi asal, wara kalau aku, ini kau jawab akhir ya kirim kirim, ada bukan jawapan lain? Ia tah tal syariri, ia tah tas syariri, ia tah tas syar'i aqid al hakiyah, bahasa syar'i mungkin, betul betul, sahih sahih Iman, se- kahyaran nak kerak, wah al syariri, wah nafaq al kitab tah tas syaririna, nafaq, ada masalah.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 Ilathaniya Ilah. Kepada uh, Sambungkan ke kalimat yang Kata yang ke Kedua, Kedua. Al-Ulah -al itu Mu'annasnya dari Al-Awwal Al-Thaniya itu mu'annasnya dari kalimat Al-Thani Jadi Al-Awwal Al-Thani Mu'annasnya Al-Ulah Al-Thaniya Al-Kitabul al Awal Al-Kitab Al-Darsul Awal Pelajaran pertama. Kalau abang Ula, mana Azza Ula? Isteri yang pertama. Ah, tu lihat Al Ula dan Awal. Faham tak? Fahamnya, insya Allah. Wassalamualaikum. Kau belasah apa? Nama sih? Kau belasah apa? Kau belasah Nahum. Kau faham tapi Nurin Nurajit? Babil Murajit. Min Babil Murajit. Kita sudah baca ini, sudah kita pelajari, sudah kita kerjakan latihan-latihan, tapi tidak mengapa. Baik. Kitabun atau miel? Kitabun Muhammadun. Ketika disambung menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammad. Apa yang berubah di sini, Fi? tanda baca. Harakat akhirnya. Harokat, harokat akhir pada uh, Huruf terakhir dari dua kalimat ini, dua kata ini. Kitabu. Awalnya apa tadi, kawan? Kitabu. Kitabun. Kitabun. Lalu Muhammadin tadinya awalnya Muhammadun. Muhammadun Kitabu Muhammadin. Nah ini ketika disambung maknanya yang tadinya terpisah satu dengan yang lainnya kitabun buku Muhammadun Muhammad. Tidak ada apa namanya tidak ada kalimat yang eh, hanya satu-satu satu kata satu kata. Tapi ketika digabung, ketika kita sambungkan Kitabu Muhammadin. Apa maknanya Kitabu Muhammadin? Bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Artinya buku ini dinisbatkan pemilikannya kepada Muhammad. Muhammad. Jadi maknanya jadi jelas atau maknanya jadi berubah. Baik. Nah, istamir ya, اخي, Qalamun Hamidun. Hamidun. Baik. Qalamu Hamid. Qalamu Hamidin. Ahsant. Barakallahu fik. Ah, istamir ya, اخي. Baitun Abbasun Jayid Baitu Abbasin Baitu Abbasin Ma mana Baitu Abbasin ya khi? Rumahnya Abbas Rumahnya Abbas Kita kemarin kalau tidak salah baca ini Bintun ya Ini salah ini perbaiki. ini Wurfatun Wurfatun Aliun Terfadar ya khi? Wurfatun Wurfatun Aliyun. Nah jawabannya ada jawab Wurfatun Aliun Wurfatun Aliun Apa yang salah ikhwan? Ada yang kurang di sini? Wurfatun Aliun هرفة أري أحسنت طيب فضل. دفتر شعيد نعم دفتر شعيد دفتر سعيد أحسنت استمر يا أخي الكريم مندィلú ياسر نعم مندíلゆاسر أحسنت استمر يا أخي الكريم قميص عمار قميص عمار ماشاء الله جيد أحسنت أراح الله فيكم استمر يا أخي الأخير سرير Khalidun. Naam. Sariru Khalid. Barakallahu fiik. Ahsant. Barakallahu fiik. antum lihat di sebelahnya maktabun al-mudarrisu. Ah, sedikit berbeda ini ya, apa namanya? Uh, pola kalimatnya. Maktabun al-mudarrisu. Lihat antum lihat bagaimana apa yang diminta di sini? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Mudarrisu ya hmm. huruf terakhir daripada dua kata di sini ay kita coba antum anta yakhi wala anta wa anta man alakhirani kan saya yang terakhir dari muih anta yakhi kiri Miftahun miftahun bait tu sekali lagi ya alhamdulillah yang mau sekali lagi ya iftahun miftahun miftahu bait Ah, sekali lagi Antum baca dulu soalnya Miftahun Miftahun Al-Baytu Al-Baytu uh, Jawab Miftahun Al-Bayti Miftahun Al-Bayti sahih Tapi nanti ngerasa Antum sambung miftahul Bayti miftahul Bayti Ahsan Selamat ya Dukkanun At-Tajiru <coughs> at Ma Mana Dukkanun Ya akhir-akhir Toko, Toko At-Tajiru ada ada hasan antum rawi alhamdulillah dukkan dukanuld dukkanut tajir diri ha? sekali lagi akhiri dukkanut ah apa yang salah ya khan alif lam uh, panjang tanya ta antum sekali lagi panjang antanya ta dukkanut tajiri sekali lagi dukkanut tajiri warahmatullahi Antum sudah pelajari asmaul al ada Dan mashyamsi ya kan? Sekarang. Di sini mulai nanti sekarang ni. Di sini sekarang fungsinya di sini. Sekarang. Tidak benar antum bilang. <coughs> Dukanul tajiri. Lah, ada kata on kefir Ini salah besar. Manfaatnya antum lihat sekarang di sini. Setamir akhir kirim antah? Baithun al muhandisu. Nah. <coughs> Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Setamir di akhir kirim? Ismun al waladu. Ismul waladi. Ya itu Kitabun Allah. Naam. Hmm. Kitabullah. Kit, ah, Enta kasih harakat Allahnya. Kitabullah. Kitabullah. Hiu hi, oh, ha. Kitabullah. Kitabullah. Kitabullah itu di mana tuh? Ha? Kitabullah. Kitabullah. Ihsant. Ah, Fadhal ya khair Karim. Baitun. Ah, Allah ya. Enta baca sekali lagi. Baitun atib. Baitun at. Amin. Ha, tabibu at tabibu at -tabibu. Ma Mana at tabibu ya khai? Dokter. Dr. tabib dokter tabib nah bintun mana bintun anak perempuan anak perempuan ah san tabaraka jawab ajib aj aj aj jawab bintu atau bibi jangan dipisah anda harus sambung bintut sahih teruskan bintut bintut atau bibi hmm. antum masih putus antum masih putus bintut tabibi bintut tabibi hmm. ah san Hayakumullah. Baik, anfa ya khi akhir. Miftaahu as-sayyarati. Ah? Sekali lagi, as-sayyaratu. Ah. ah antum sudah kita baca minggu kemarin. Dua pekan lalu tapi masih banyak yang masih enggak suruh teman baca. Tadi sudah apa? Stamir, teruskan. Miftaahu as-sayyarati. antum ulang lagi jawabannya, ya khi? Miftaahu as-sayyarati. Ah, sant. Hey. Ya, kita buka bagi para pendengar yang ingin membuat interaksi Langsung anda bisa menghubungi di 8233661. Kembali kami sampaikan kepada para pendengar Anda bisa menghubungi di 8233661. 3661 Assalamualaikum Assalamualaikum ya, Dengan siapa Pak? di mana? Abu Muhammad ikara. Abu Muhammad Indah ke kitab Alkitab Mujud Indahkum Ada bukunya anda? Ayah Nah Nah Taib Ikra anda tadribus salis. Tadribus salis. Pelajaran berapa itu pak? Tiga. Baik, di bawahnya berarti Iqra waktu madad til awahir Sudah kita baca ni kan, Pak Man? No, okay. Kita ingin percepat. Stameri, ya? Kita Alabu Muhammad. Ikra waktu madad til awahir Baik, Taib. Antempa mana diminta, Insya kan? Babul Madrasati. Ahsan. Himaarul yeah. Raju ni. Taib baitul hamidin jaid sayyaratul mudir jid mindil hammarin masyaallah isma bani uh mi ah -huh. sahlan binisbatin ha? baitullah ah sekali lagi afi baitullahih jaid hikitamillahi si na'am min <coughs> baitil mudarris na'am alamat tabil mudir tayib abu muhammad antum pernah belajar bahasa arab sebelumnya pernah Ah, oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ayah, saya, saya, saya ujari ibni alsalat. Tapi, fadzal. Ayah, ayah fadzal, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, siapa namanya ini? Fikri. Fikri kelas berapa? Satu. Satu SD. Ya. Masya Allah. Taip, silakan. Bisa Fikri ya? Ya. Yang mana Fikri? Terserah Fikri yang milih. Mau baca yang mana? Latihan kedua atau latihan ketiga kayak Abi tadi atau latihan sebelumnya latihan dua? Latihan kedua. Silakan, tafadhol. <tuh> Kolamun Hamidun, tafadhol. Qolamun ham Qolamu Hamidin. Jaid, itu jawabannya bagus, teruskan. Baca dulu soalnya baru setelah itu jawabannya. Baitun nah. Baitu Abbasin. Naam. Baitun Abbasin. Jaid, terus, istamem. Qurfaton Aliun. Naam. Kurfatu Aliyin. Ah, sant. Daftar Sa dun. Ah, dibaca dulu. Daftarun Sa'idun. Naam. Daftar Sa'idun. Ah, insyaAllah. Teruskan. Mindilun Yasin. Ya, ja ide. Mindilu Yasin. Ah, sekali lagi. Mindilu Yasin. Yasirin, raknya, diperjelas. Yasin. Baik, istanir, teruskan. Komisun Ammaun. Komisu amain. Am Muntaz. Sayon halidun. Sayon halidun. Ya. Sekali lagi. Sayon halidun. Muntaz. Barakallah fikum. Cukup? Masya Allah. Jazakallah ya. khair. Ya. Cukup ya Fikri. Ya. Ya. Jazakallah khair. Taip. Saya bagi pada pendengar yang lain yang ingin berinteraksi langsung atau bisa menghubungi di 8233661. Baik, kita angkat adapun 81. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Umrahfi, Buang Anggrek. Nih, kami di... Anggrek itu. Iya. kitab, al mewujud? Iya. Nah, baik. Uh, Iqra' at-tadrib ar-rabi'. Qur'an at-tadrib ar-rabi'. Saudaraku, kita bacakan ya, ya. latihan keempat. Kerana Baik, istamir Fadal, Umm Rafi Lata keempat Ikhra Halaman 28 Ikhra nah. Aina Aina Baytul Mudarrifi nah. Hua Baidun Jadi, terjemahkan dulu Umm Di mana rumah guru hmm. Dia jauh Dia jauh Masya Allah Al-Quran Kitabullah Al-Quran Sekali lagi Umm Al-Quran Kitabullah Ha atau Hi atau Hu Kitabullah Untaz Islamir, teruskan. Al Ka'bah tu baitullahi. Sant. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamar Rasulullahi. Muntaz. Korojal mudarisu min urfatil mudiri. Sant. Atas sahul benda seperti laki ya, Islamir. Korojal mudarisu min urfatil mudiri. Nam, sahih, Islamir. Haza baitu Hamidin, wadarika baitun Khalidin. sekali lagi, wadarika wa zalika baytu halidin asant ah, ibnu amarin Ammarin oh, talibin wa ibnu yasirin tajir sekali lagi ummu ibnu Ammarin ibnu amarin talibin to, wa kenapa talibin? Tak wa... citer ya benar talibun ah ibnu amarin talibun wa, wa ibnu yasirin Tajirun wa ibnu Wagnu Yasirin Tajiru Tajirun Ahsan Ya'fi Barakallahu'alaikum Asya Allah Jazakallah khair Cikap ya Umur Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Tapi Bagaimana pendengar yang lain silakan kami Berikan kesempatan Di 8233661 Dan nanti bisa membaca Nas yang ada pada Halaman ke Halaman 28 -nya. Di 8233661 Kita angkat kembali Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa di mana? Omoisan di Kram. Kan? Oh, iya, baik. Omoisan, sering sepertinya kita dengar Omoisan ini. <laughs> alhamdulillah. Omoisan pernah belajar bahasa belumnya, Om? Belum <laughs> baru nih. Baru sekarang Omoisan, ya? masyaallah. Tapi bagaimana Om, setelah Om mengikuti pelajaran kita ini ada kesulitan? Alhamdulillah. Baik. Ta Tadinya enggak bisa nulis Haz, aja enggak bisa tanda Yohana, Masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah ada manfaat besar, alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Baik. Istamiir ya. diteruskan Om yang tadi bagian terakhir tadi. Yang dibaca sama Umm Rafi sebelumnya. Sampai mana? Sampai? Wabunu yasirin tajirun. Ada nomor 8 di situ. Nomor 8. Taj, tajirin. Baitul mudahri si sobirun. Nah. Wabaitul tajirin. Tajirin. Tajiri kabirun. Asyid. Hata miftahul sayarati. Jair. Ibnu. Sekali lagi. Aina miftahul bayti. Nah. Man anta ya waladu? Iya, wa anta ahsan. Ana ana ana, ana binu Abbasin. Ahsan. Wa binu man huwa? Huwa binu Khalidin. Ahsan. Aina, um, aina? aina masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi ummu, aina? Aina masjidur Rasulillah. Aina masjidur Rasulili sallallahu alaihi wasallam. Aina masjidur Rasulil? Sallallahu alaihi wa sallam nah, Huwa fil madinatil munawwara Wah, ini dihidupkan Unuh taklah putunya Huwa fil Huwa fil madinatil munawwara Bintu Hamidin Fil madrasati Wa bintu muhammadin Fil jami'ati Sekali lagi, huwa bintu Bintu Hamidin fil madrasati Wa bintu muhammadin Biljamnya antik. Ya, Masya Ta Allah. Taib. Fikum. Cukup. Jazakallah ya. Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita masih berikan kesempatan kepada para pendengar yang lain di 8233661. Kita angkat kembali. Di belakang Ummu dari Kerangkand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Harun di Jatimulya. Jatimulya. Terima kasih ya. Iya betul. Pak Harun. Macam alkitab. 99. Nah, nah. Taib. طيب اقرأ عن هذا اقرأ الحد الأخير آنفا أنتم بجاء بعد استراهر تلي اسم المدرسي نعم فضل اسم المدرسي شعيد واسم المحندسي خالد حسن. عم, عم الطالبي نعم. باب المسجد مبتوح جيد وباب المدرسة Mughalakun mana Ngamana Mughalakun? Tertutup ya Tertutup Ahsan Istamir Khala Khala Khala Khalu Hamidun Fakirun Sekali lagi akhir kerim Khalu Hamidun Fakirun Fakirun Fakirun Ahsan Cairatu Abbasin Fi Shari'i Ibnu Man Anta ابن المدرسي نعم اين الكلب نعم هو تحت السياره sekali lagi huwa huwa تحت سيارتي احسن انت من برنامج بدايه لغتك الاولى يا سيدي سيدي ان شاء الله شكرا نهارك جزاك الله خيرا عفوا عن السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب اخونا في هذا التدريب ee بعض المفردات alajadidah. Sepertinya di di nas ini di pelajaran keempat ini ada beberapa kosakata yang, yang baru. Baik, ee eh, nakra waahidan fawaahiran, ثم nabhas eh, al al-kalim alajadidah ini. Kita baca satu-satu lalu kita cari mana yang baru. Anta ya iqra' minka anta. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Ah, ada kalimat baru di sini, ikhwan? Enggak ya. Teruskan. Al-Qur'anu kitabullah. Baik. Al-Ka'bah baitullah. Ah, dengan Suryo, kalau ada kalimat yang tidak dipahami segera berhenti, tak tanya-tanyakan segera. Proper. Muhammad sallallahu sallallahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Hmm. Mamana Nama Rasul? Rasul. Otus santai, istamer. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam, ada kalimat baru di sini? La. Tapi, istamir. Hadha baytu Hamid wa dhalika baytu Khalid. Naam. talibun wa Ibnu Yasir tajirun. Nah, nah sini. Ada yang unik di sini. Ketika membaca ibnu di awal, alifnya jelas yes. ibnun. Tapi ketika dia ee uh, didahului oleh kalimat uh, sebelumnya, lihat wabnu bukan wa ibnu wa ibnu nah, nanti nanti Malik akan pelajari ada namanya alif yang di situ ada hamzah hamzatul qatanya ada hamzatul waslnya tapi nanti insyaallah tidak tidak kita bahas pada hari itu istamir baitul mudarrisi saghirun Wabaitul baitut kabirun nah mana saghir ya ikhwan kecil kecil dan kabir besar sudah ahsanah barakallah istamir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 lima waladun bukan eh, kenapa waladun bukan waladun karena ada iya iya harfun ya, tidak ya, ada harfun ada huruf-huruf eh, yang biasa dipakai untuk memanggil iya. ya wahai nanti sholat kita tambah setelah kita sampai bagian akhushul setener teruskan anabnu abbasin wahabnu ma, wahabnu huwa wahabnu khalidin wahabnu isini ada tanda seperti seakan-akan ada boma ini bukan bukan bukan tanda dhamma ini, antum harus jeli. Ini seakan-akan di atas alif ini di kalimat ibnu seakan-akan ada dhamma. Tapi ini bukan dhamma. Ini yang saya lihat mushaf yang terbitan Saudi Arabia antum akan menemukan ini sering tanda ini. Dan beberapa orang kadang ketika mengganti mushaf dari mushaf Indonesia ke mushaf Timur Tengah kadang kesulitan dibaca di sini. Antum ambil semua bidang masalah. Istamir. Aina مسجد الرسول Sallallahu Alaihi Wasallam وسلم اخي اسكالاج يا اخي الكريم صلى Sallallahu عليه و صلى الله صلى الله طيب استمر اين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم baca انت يا اخي الكريم صلى Bintu عليه و صلى Hamidun. Ah, saya kan baca begitu. Kata. Bintu Hamidun fil Madurasa. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin fil Madurasa di. Wab Wabintu Muhammadin fil Ha fil Jama'ati Ah? Fil? Fil Jamatih. Jamatih. Nah, lain berat antara jamaah dengan. Jami'ah. Jami'ah jama'ah, ya kumpulan orang kalau Jami'ah. Universitas. Perguruan tinggi atau universitas berkuliah. Istimir. Terus akhi akhy antah ya akhy? Muin. Muismu? Uh, Muin? Muin. Muin. ya akhy Muin. Muin. Bismi mudarrisi Sa'idin Ada abul marrah ini ya isterikah? Nah, sa. Marrah. Marrah la bas istamir. Ismul mudarrisi? ismul mudarrisi la ismul mudarrisi ismul mudarrisi saidin saidun saidun was teruskan. teruskan wasmul wasmul hmm. muhandisi muhandisi khalidun nah baik ustaz ya akhi amma tar kana rabanna kita belum belajar belum belajar yang fathah. Semuanya kalau bukan tanwin, dhamma tanwin atau kasrah. tanwin tidak ada amal sini. Ammut talibi. Ammut talibi mubasharatan, bukan amma. Ammut talibi. Ammut tali am ammut talibin waniyun. Antum sekali lagi bacanya yang ini. Am ammut talib am ammut talibin am Uliniun. Ah, mahwal khatay. Apa sahaja di sini. Amut talibis. Kela gakhi? Amut talibin uliniun. Babul masjid masjidin waktu kah. jika ada alif lam jika alif lam ada di satu kata maka tidak mungkin ada tanwin setelah itu. Al masjidu kan sudah kita pajikan. Masjidun. Jadi kalau al masjidun saya kan al masjidun. Alkohol. Ha -ha. ha -ha. Sekali lagi, ya kiy. Babul Masjidu ma maftuhun Tuhun. Nah, sudah benar. Tidak tidak apa tidak terlambat. Tapi apa salahnya? Harokatnya bukan Thoma tapi Kasroh. Babul Masjidi Maf Tuhun. Isteri, ya kiy? Wa wa Babul. Babul Masjidi maftuhun Tuhun. Nah. Wa Babul wa Babul Mudaris. Ah. Wabahul, wabahul, mudrosati mukulaten, mukulakun. Mana mukulakun? Nah, itu buat kerima. Ini muka kata barunya. Mana mukulakun? Terutub, terutub, terutub. Steamer. Hah, hah, Ini kata baru. Ini kata baru. Halu, halu. Tidak ada, tidak ada fatah sini. Jangan, jangan kasih fatah di bidang. Halu, halu Hamid. Hamidin khalu Hamidin faqirun. Tay, mana khalu ya ikhwan? Khalun. Paman. Paman. Tapi di sini paman dari pihak ibu. Ibu. karena kalau paman dari pihak bapak dia ammu. Nah, sudah kita lewat tadi, belum kita baca tadi ya. Ammu talibi, dan khalu maknanya sama, paman. Tapi dalam bahasa Arab Diberikan antara paman dari pihak laki-laki dan paman dari pihak perempuan Berbeda istilahnya. Kalau paman dari pihak ibu ini dia kolun. Apa ekwan? Ya, kolun. Kalau paman dari pihak bapak amun. Amun. Ini penting, ini penting. Misalnya anda membuatkan belajar ilmu faham ilmu waris misalnya, istilah ini penting. Amun atau kolun. Paman. Lama saja tidak cukup. Harus jelaskan. Apa ini paman dari pihak bapak atau pihak dari pihak dari ibu. Apa pengaruhnya ikhwan dalam ilmu faraid? Kalau ini dari paman dari pihak bapak, maka dapat dapat warisan termasuk daripada ahli waris. Halun bukan sama sekali ahli waris. Ini bedanya. Sehingga kalau antum bilang paman saja, ini masih perlu penjelasan lebih lanjut. Paman daripada lagi pihak paman dari pihak ibu. Kalau kita sama saja kan, tidak ada beda. Paman sudah. Ini diantara keistimewaan bahasa Arab. Istemer yakin? Anta yakin kirim? نعم. سيارة عباس في الساري. ابن. هذا. هذا كلمة بارود سين. هذا كتاب بارود إخوان. شارع. ممنا الشارع. جالن. جالن أو جالن. جالن. جالن. ابن من أنت؟ أنا ابن المداريسي. أنا أنا ابن المداريسي. حسنت. تمر. أين الكلب؟ هو تحت سيارتي gua تحت سياره ihsant antum ladzi ni sudah mulai uh, sedikit demi sedikit semakin kompleks nah. sedikit demi sedikit semakin kompleks uh, lama kelamaan sungai yang antum masuk ini mulai dalam nah. tadi kita di awal di awal banyak kita baru menginjak tepi sungai sekarang kita sudah mulai dikit-dikit dikit masuk uh, betis sudah masuk lalu mulai ke Terus ke atas, terus sekarang sudah mulai, kalau saya bisa berpindah, sudah mulai masuk ke pinggang ini. Air sudah setinggi pinggang. Jika tidak antum tidak muraja, artinya tidak mempersiapkan diri dengan belajar berenang sebelumnya, maka antum makan. Kalau lop, saya. Kalau lop, saya. Allah Allah, kuat ya. Dah. Maka kuncinya harus muraja. Pendengar roja di mana sejanda berada. Bagi antum, bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami, kembali kita lanjutkan uh, kajian bimbingan bahasa Arab yang dipandu oleh Al-Ustaz. Amzah Pertanyaan ada yang masuk ya, Ia berkaitan dengan penyebutan Ummu Sat. Apakah bedanya Ummu dengan Ummi dan Ummah Kemudian bagaimana hukumnya suami yang memanggil istrinya Ummi Ummu Asal katanya Ummun Asal katanya Ummun Dengan tanwin. Ketika Antum bilang Ummi Di situ ada Huruf yang Antum tambahkan Ada Ya Setelah kalimat mim ummi dan kalimat atau huruf ya dia antum tambahkan di situ maknanya ana ummi artinya ummu ana ibu saya ummi kalau ummah itu nanti pembahasan ketika nanti belajar tentang harfun nida nanti ada penjelasan tidak sekarang nanti akan bikin antum sibuk dengan sesuatu yang antum belum saat yang untuk seperti itu baik belum rubamaya'ki wah kita tutup kita cukup sampai sini dulu nanti insyaallah E, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan data-data berikutnya. Di sini sepertinya e, sebagai penutup, nama -nama perhatikan <tuh> Ikhwan dan akhwat, terutama yang pernah, pernah atau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya mengalami kesulitan di membaca. Ini ini ini hal yang wajar, tidak apa-apa, tidak masalah, Insya Allah. Jadi bukan satu hal yang jadi penghalang atau jangan sampai menjadi apa namanya antum e, sedikit tidak bersemangat, tidak ini, ini tidak tidak benar. Biasa jika belajar maka pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan maka eh, kuncinya kata kuncinya apa ya Kwan? Yang sering ulang-ulang muraja. Muraja, Alhamdulillah. Ini harus ditanamkan dalam pikiran untuk semuanya. Muraja penting ya Kwan. Hatta ustadz sekalipun orang yang sudah dianggap ustadz yang hafal Quran atau hafal banyak hadis tetap harus muraja. Ini penting. Tentu kita semua lebih eh, ditekankan untuk muraja. Ter, demikian. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang ratnaten berikutnya ana tutup subhanallahi wal hamdika subhanallahil la ilaha warahmatullahi wabarakatuh